Va ora in onda, carta e penna, programma di informazione ancora di Filippo Glorioso Un cordiale buongiorno, ben ritrovati scusate ma la voce stamattina fa delle bizze perché la temperatura va e viene e questo influisce non di poco eh, per le mie eh, corde vocali, non corde musicali, Bene, parlo di musica perché tra poco vi presenterò un personaggio... Eh, si occupa di musica, si occupa di altro, ma eh, si occupa anche di musica per passione, per amore, verso questa arte straordinaria che ha un linguaggio universale. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a chi sta lavorando, a chi si trova in ospedale, a chi sta nelle carceri, eh, alle forze dell'ordine, a, a tutte le maestranze di diverse eh, estrazioni che in mattinata siamo già mattinata, insomma tarda mattinata sono le 12. Eh, circa nel mio watch eh, stiamo ripartendo con l'ennesima puntata di carta e penna ringrazio sempre la parte tecnica il mio amico eh, ah ma lui somiglia moltissimo ecco chi mi somigliava ecco adesso ci siamo arrivati eh, somiglia moltissimo a un cantante che ultimamente ha avuto delle grosse difficoltà ma si è ripreso da grande e è ripartito eh, con dei concerti in tutta Italia intanto saluto Santi che somiglia a questo cantante non mi viene il nome di questo cantante però insomma con quel cappellino lì Vasco Rossi eccolo lì allora Ti chiamerò Vasco Rossi, Santi, da oggi in poi. Quindi grazie alla parte tecnica, alla parte tecnica, alla consola, a Santi Genovese, che mi coaudio sempre, mi collabora durante le fasi di, questa, di questo programma. Eh, che novità abbiamo? Beh, io penso che tutti quanti noi seguiamo i mass media eh, dalla mattina alla sera. Ieri sera porta a porta abbiamo anche mandato qualche messaggino, ho mandato qualche messaggino a porta a porta perché sinceramente ci siamo stancati tutti quanti di questa eh, giocare a rimpiattino, a rincorrere il catto, la volta, insomma sembra ben nato quando eh, ha cantato quella famosa canzone, questi signori politici non hanno capito ancora nulla di come si gestisce la resse pubblica però pazienza, pazienza, pazienza bisogna andare avanti, poi nel mondo insomma c'è una minaccia di guerra nucleare, la Corea del Nord ha minacciato gli United States of America cioè gli Stati Uniti d'America di mh, aggredirla con eh, le testate nucleari e mh, fatto sia che mh, proprio ieri il Presidente degli Stati Uniti, Barack eh, Obama ha dato disposizione che si piazzassero gli antimissili nelle coste antistanti la Corea. Speriamo che non capiti nulla di male e che tutto si riduca in un polverone. Perché se capite bene, se viene attaccato, vengono attaccati gli Stati Uniti. Insomma, eh, a scoppiare la terza guerra mondiale non ci vuole proprio nulla. Ci auguriamo che questo non accada. Intanto sono sempre più contento di avere questo Papa Francesco, eh, che insomma è un personaggio veramente meraviglioso che sta dando i suoi frutti verso la chiesa cattolica apostolica romana anche se qualche cardinale storce il naso perché lo vorrebbe con più ablomb lo vorrebbe più serioso insomma con più caratteristiche da papa re che non da papa del popolo ma a noi piace così a noi piace così allora Io eh, prima vi presento l'ospite però poi lo intervisteremo dopo, eh, ho il piacere oggi di avere un personaggio che io stimo particolarmente sia come uomo ma anche come eh, professionista perché lui è un professionista della musica, eh, vorrei presentarvi il maestro eh, Rosario Gianni. Giaimo, Giaimo, Giaimo, mi hanno scritto male, mi hanno scritto male, Giaimo. Allora, puoi anche salutare il pubblico se vuoi. Salve a tutti. Eh, le ha anche un bel, un bel frigolino, eh? Le anche un bel frigolino, un metro novanta, e insomma. Allora, l'abbiamo fatto, ve l'ho già presentato, potete anche vedere se vi sintonizzate in streaming perché siamo in diretta anche eh, video, oltre che audio. Con lui parleremo di una, una bella gita, chiamiamola così, una bella scampagnata. Eh, chiamiamola gita. Sì, in Irlanda dopo Sì, eh, e si ci vuole si sposa. Sì, oh. tu, tu sei già sposato, sei tranquillo. Eh sì, quindi, quindi parleremo sì. intanto di musica perché è fondamentale. Parleremo delle tue eh, performance musicali eh, perché lui dirige tra l'altro la banda di Finale di Pollina. e quindi capiremo come si amalgama una banda tecnicamente eh, come, si, eh, come si gestisce in gergo eh, musicale 40-30 elementi che eh, devono essere assemblati e all'unisono devono suonare insomma altrimenti ognuno se ne va per conto suo quindi cercheremo di capire tecnicamente come funziona a cosa serve, qual è la funzione del direttore d'orchestra o del capobanda così chiamato e poi parleremo di questa gita eh, fuori porta in Irlanda che poi è molto simile alla nostra Italia tant'è che li chiamano gli italiani del nord per carattere, per caratteristiche peculiari del proprio carattere eccetera e vedremo o sentiremo per meglio dire cosa hanno portato e cosa hanno ritornato indietro da questa esperienza gli amici di finale di Poldina con a capo eh, il nostro carissimo direttore, va bene? allora io direi di fermarci un attimo di dare la linea alla regia per una pausa pubblicitaria se tocca alla regia altrimenti parliamo eh, daremo qualche sponsor noi sì, sì, sì diamo la linea alla regia allora via alla regia ci sentiamo tra poco e allora rieccoci in studio eh, siamo rigorosamente in diretta vi ricordo che potete interagire con noi sia eh, sul sito www.crm.radio.it e quindi seguirci in streaming oppure, oppure anche su facebook ancora meglio interagite, mandate dei messaggi così ci scambiamo delle battute e ancora se volete telefonare beh, lo potete fare anche per richiedere dei brani musicali, nessuno ve lo, uh, ve lo vieta dicevo prima di avere a fianco uh, l'amico Rosario Jaimi il cognome è eh, questa volta è esatto il cognome ci abbiamo azzeccato ci abbiamo azzeccato giovanissimo giovanissimo insomma ex, no no ex, ex è ancora, ex giovane, giovane, è ancora giovane. giovane e ho detto che lui eh, oltre a fare il commerciante eh, a finale di Pollina comunque è eh, riuscito nel tempo a creare un bel gruppo eh, di musicisti chiamiamoli semiprofessionisti poi sta a te che sei il, il capobanda o il direttore d'orchestra ma è il più giusto il termine mi pare capobanda perché il direttore d'orchestra è un'altra cosa anche se poi le, le funzioni sono quasi uguali no? diciamo di sì mm, diciamo se di poi sì. diamo l'importanza Cambiano i valori Cambiano i valori Senti tu quando hai cominciato a, a capire che avevi una passione per la musica Cos'è che ti ha fatto scattare la molla dentro e dire Beh io voglio imparare uno strumento, voglio suonare Eh diciamo che non è una cosa che ti viene così Lo pensi, cioè, voglio fare il musicista, voglio fare il trombettista, voglio fare il maestro Tu suoni la tromba a proposito Io sono il trombettista Sei un trombettista È un è termine fantastico, proprio l'ho scelto da piccolo questo Tu sei stato sempre una persona un po' estrosa, no? Cioè sì, allegra, sì, sì, ti piace sì. scherzare. Eh, ma questo si questo si amalgama bene con eh, la seriosità della musica, sì, Io perché a Grici vuole. ho la fortuna arriviamo ai di... tempi nostri, ai tempi di oggi. Ho la fortuna di avere una banda che abbiamo creato insieme. I ragazzi sono cresciuti con me. E allora oggi posso dire, tu hai parlato della, di questa nostra gita fuori porta. beh, invece arriviamo dopo. Eh sì, eh, quindi... no parlavo del mio carattere, dico si sposa benissimo perché vedo i ragazzi, che sono riuscito a avere i ragazzi col mio carattere per quanto riguarda il carattere musicale. Cioè interpretare la musica o oh, pa stiamo parlando di band e questo vi voglio ringraziare tantissimo perché non è una cosa abituale sentire una trasmissione dove si parla di band, si parla di tutt'altro. Lo sai, ti fermo un attimo sì, perché io, corso, io no, no no no ti fermo perché volevo farti riflettere su una cosa. Eh, nei nostri paesi, nel, mm -hmm. in tutto il mondo ci sono le bande, no? Tu sei stato in Irlanda ci sono le bande negli Stati Uniti, in Germania, dappertutto. però vedi noi siamo cresciuti e almeno io che sono di un paese delle madonie come lo sei tu sì. come lo sono gli amici di Gangi di Castelbuono dei paesi vicinori siamo cresciuti con la festa padronale allora sì. io ricordo da ragazzino a 3-4 anni prendevo i coperchi delle pentole di mia madre e gli dicevo a devo fare cimpampà mm -hmm. perché questo cimpampà cos'era? era, era la, la, la cassa no la, la gran cassa che e pom, diciamo pom, che cimpampà erano i piattini, erano, erano, se, erano i coperchi, coperchi delle e pentole oh, fantastico quindi il, il primo giorno di festa questa banda che portava la festa l'allegria eh, sì. mi ha coinvolto piacevolmente ecco perché ho invitato perché non se ne parla mai no bande. no no infatti è proprio oscura questa parola banda quando si intende si parla di banda si parla la banda intendiamo ognuno bea a modo suo però la banda intendiamo anche la banda del paese come la banda dei carabinieri per dire no? la banda del, dell'arma e eh già li entriamo e in e siamo in un mondo comunque completamente diverso per la realtà della banda dei nostri paesi e non è quella però la gente intende la banda e la banda è quella vista Anche... Che peraltro bisogna dire ad onore del vero che abbiamo avuto a, meno, a memoria vado a memoria, entrambi li ho conosciuti con entrambi avevo buoni rapporti e te li cito tutti e due, uno è co quasi con cittadino tuo, se non co tu sei polinese No, veramente vengo da Tusa. Allora, non è cioè col ecco, tuo, tuo compaesano di Adesso. Compaesano, ecco. Sì. Ma in Illo Tempore quando tu eri a Tusa, non lui era di origine polinese, ma sposato a San Mauro. E parliamo del maestro Mazzola, ecco. che ha scritto tantissime marce molto belle, devo dire. Sì, anima sì. Ha scritto eh, delle bellissime marce. L'altro che è di partito l'anno scorso, ahimè, ed è il maestro Ferrini, eh. Lui pugliese di origine, sposato a Castelbono, ma ha scritto delle cose straordinarie. Maestro Perrini per me io sono cresciuto col Maestro Perrini. Penso che nessuno può dimenticare la vita, l'esperienza che, che ha fatto fare il Maestro Perrini. Ci ha portato veramente una cultura bandistica sul nostro territorio dove non esisteva. Per noi la banda era. la processione, tu parlavi della festa del paese sì. le pentole, il cia cia, cia. E allora sì, sì, sì, sì, sì. mentre il perini ha portato ha fatto un'orchestra a Castelbuono ha fatto un coro al bando dove c'era un coro che cantavano, c'erano due solisti, un soprano un tenore e l'orchestra dietro che suonava è un Era personaggio meraviglioso, straordinario una novità assoluta sul territorio parliamo di venti anni fa tu mi parli di giovani ma sono molto grande Maestro Carrini vive veramente Beh C'è da dire un'altra cosa, che lui veniva da Rota, l'altro grande maestro in Rota, no? Lui Dino è stato Rota, allievo del no? no? maestro Rota, sì. Infatti molta esperienza sua viene pure da questo, lui è stato Poi c'è da dire che le Puglie mezzo. non hanno nulla da invidiare a noi le siciliani quanto a Le Pugliese sono le bande che tuttora ancora oggi hanno il loro fascio, il loro nome, vivono ancora... Gimigliano, sono... io ricordo una, una delle bande più belle Gimigliano sì, mi pare, sì, sì, se sì, le le che se non ricordo male. Tuttora riescono a sopravvivere eh? perché il problema delle bande è questo: riuscire a tenere questi gruppi, il gruppo dei ragazzi e dove non ci sono molte strade, dove rimaniamo ancora fermi, legati alla festa, alla processione, alla festa paesana, diciamo. e ci dobbiamo muovere in questo sempre questa famosa scampagnata che tu hai parlato <ride> adesso ne parliamo <ride> ti fermo un attimo perché devo salutare Croce Verde tu non sai cos'è Croce Verde io te lo dico lo dico anche ai radioascoltatori Croce Verde è un volontario socio sanitario eh, il cui titolare si chiama Rosario Antonio Anzaldi con, con eh, postazione medica per manifestazioni sportive quindi qualora a finale a Castelbona a Ganges a Pedalia fanno delle manifestazioni sportive c'è necessità che ci sia un presidio sanitario quindi l'ambulanza accessoriata per un pronto intervento nel caso In cui ci sia qualche incidente di percorso. Con le sedi distaccate, ehm, San Mauro, Finale di Polmine, ecco ce l'hai proprio a due passi: C'è Lue e Castelbono. Poi per le dimissioni ospedaliere, se un degente deve essere dimesso, è chiaro che le, le ambulanze del, del nostro comune non ti accompagnano a casa, allora c'è sempre Croce Verde di eh, Rosario Antonio Anzaldi che è a disposizione tu lo chiami e lui ti accompagna con il proprio mezzo, chiamato Croce Verde, presso l'abitazione dove tu devi, eh, vai a riposare, vai a mangiare, insomma, la casa dove tu abiti. E poi Poi c'è le sviluppo pratiche e documenti sanitari, questo è fondamentale perché molta gente anziana non può prendere l'autobus, prendere la macchina, fare delle, delle spese per l'aria, perché la pensione sai che è qualcosa di dissono. Allora si chiamano questi numeri 360-86-6082 o 333-4027-332, scusate senza l'ultimo 3. e naturalmente Croce Verde vi mette a disposizione un palmares straordinario di interventi che possono alleviare le vostre eh, e sgravarvi degli, degli impegni quindi vi li, li libera degli impegni di andare a sbrigare le pratiche così insomma va lui e voi potete dedicarvi ad altre cose ricordate Croce Verde con sede a San Mauro Castelverde ma con eh, delle filiali a finale di Poldina Cepalù e Castelbono chiamate il 360-86-6082 o il 333-4027-332 e Croce Verde sarà a vostra totale disposizione allora io mi fermo un attimo perché abbiamo al telefono un personaggio veramente straordinario e pensate Eh, lui è stato vicepresidente di Confindustria quando per, con delega per la Sicilia quando era Montezemolo presidente di Confindustria poi è stato presidente AMIA e Dulcis in fundo è stato presidente AMAT poi si è dimesso come giusto che sia per, incom per incompatibilità con eh, la carriera politica che lui voleva intraprendere che ha intrapreso e quindi ha dato la dimissione come giusto ripeto che sia con l'AMAT sto parlando eh, del dottor eh, Artioli che dovrebbe essere al telefono dottor Artioli buongiorno pronto? non è non è ancora lì va bene non eh, ripristineremo ripristineremosi la telefonata perché stiamo chiamando sui cellulari quindi allora stavamo parlando noi invece eh, che a un certo punto un personaggio che io conosco benissimo il dottor Enzo Farinella Eh, originario di Gangi, ma ha una casa eh, perché lui piace il mare, tant'è che è andato a vivere in Irlanda, che è totalmente circondata dal mare, eh, mh, ha fatto diversi gemellaggi, lui è un uomo di cultura, è un uomo straordinario, scrive libri, fa delle rassegne, eh, fa dei simposi eh, sia in Italia che all'estero, conosciuto in molte parti del mondo, quindi vi ha proposto che cosa: oltre i gemellaggi che lui fa eh, nei paesi siciliani, che è una cosa graziosa, tra l'altro. No? Quindi raccontiamo questa avventura. E siamo partiti l'anno scorso a ottobre, eh, a eh, abbiamo organizzato questo viaggio, si parla della festa di San Patrizio in Irlanda, a Dublino preciso, eh, dove lui... Allora ti devo stoppare perché e l'ospite, è, è, no, è arrivato in e studio, 50, ma la ce allora dicevamo, eh, finalmente abbiamo la possibilità di avere in diretta eh, telefonica questa volta il dottor okay. Artioli, dottor Artioli buongiorno Buongiorno a tutti voi e eh, agli ascoltatori. Allora, dottor Toglio, intanto felicissimo e la ringrazio per aver accettato l'invito di averla in trasmissione, sebbene non fisicamente, ma per me è già un onore averla. Ho già parlato di lei del suo curriculum eh, lavorativo, abbiamo detto che lei è stato vicepresidente con delega per la Sicilia eh, per quanto attiene Confindustria, abbiamo detto che è stato, ha ricoperto la carica di presidente dell'AMIA e poi anche dell'AMAT dal quale si è dimesso perché stava intraprendendo con il dottor Monti una carriera, la carriera politica. Ho detto bene? No, non la considero una carriera quella politica o un servizio? Io, io gliela la auguravo, carriera. Beh, la carriera, <ride> beh, si dice così in gergo, adesso diciamo che si, si dice servizio, non si dice più deputato, si dice cittadino, mi sa di che siamo vicini alla rivoluzione francese. Allora, dottor eh, Artioli, intanto la sua esperienza in Confindustria, eh, cosa le ha lasciato di positivo e quali sono state, se ci sono state, dei momenti di frizione? E poi le esperienze invece nelle municipalizzate che purtroppo ahimè lasciano il tempo che trovano, tutti quanti hanno sempre avuto dei grossi problemi soprattutto le città del centro-sud. Lei è stato presidente di AMIA e di AMAT, in base a queste esperienze cosa cambierebbe se fossero le sue possibilità di cambiare e cosa migliorerebbe se c'è qualcosa da migliorare? intanto grazie perché le domande sono particolarmente stimolanti e sicuramente mi consentono anche di, di ricordare con estremo piacere pezzi del mio percorso di professionale del mio impegno eh, negli ultimi anni forse negli ultimi decenni sono stato certamente impegnato e a lungo con il ruolo di rappresentanza in Confindustria eh, come eh, succede nell'arco della, della della frequentazione di un'associazione importante come quella che rappresenta le imprese italiane agli imprenditori che vogliono appunto spendere del tempo impegnarsi nella rappresentanza della nel, nel, nel, loro categoria. Eh, ho avuto l'opportunità di farlo sia per il cittadino per la industria di Palermo, poi per la consigliustria regionale della quale sono stato eh, presidente e infine come lei vicepresidente durante la serie di quattro anni di gestione del, di Montepegolo, del Luca del eh, con la telega al mezzogiorno. Un'esperienza sicuramente. Mi perdoni importante. dottor Artioli, mi perdoni, dovrebbe avvicinare un pochino più il ricevitore e mettersi in una posizione di maggiore ricerzione. ci siamo pronto ah, adesso si sì, sento benissimo Perfetto. adesso grazie poi proseguire diciamo, grazie esperienza è eh, particolarmente stimolante particolarmente importante in ogni tipo di impegno che io ho avuto opportunità eh, di, di, di svolgere la quale i colleghi mi hanno mi hanno chiesto di svolgere eh, sicuramente in un periodo meno meno peso, meno grave per il sistema economico, eh, oggi avrei veramente difficoltà a pensare come rappresentare i colleghi imprenditori in un momento in cui le risposte che, la, che le imprese aspettano sono le risposte che spesso molto nessuno, gravi, molto gravi. nessuno è in grado di… creare la prima risposta che va data a un'impresa, cioè la opportunità, le opportunità di penetrazione sul mercato, di crescere sul mercato, credo sia il più grande riferimento di un'impresa. Ecco, Forse la mia esperienza mi ha portato a guardare con un po di, eh, con, da un panorama un po' più ampio quelle che sono le caratteristiche dell'impresa meridionale, in particolare dell'impresa siciliana rispetto a quella che è il concetto di impresa diffuso nel resto del paese, ma forse nel mondo. Troppo spesso le imprese meridionali, le imprese siciliane sono troppo piccole, troppo spesso le imprese meridionali sono legate a filo doppio, troppo legate esclusivamente a un mercato che deriva dal sistema pubblico, dalla pubblica amministrazione. da quel sistema eh, di, di commesse o di, di, di, di, di clienti che possono girare appunto attorno eh, alla grande famiglia della pubblica amministrazione siano esse gli enti locali, comuni eh, regione, provincia siano le aziende a cui lei pure faceva riferimento aziende partecipate, enti partecipati consorzi, e quant'altro un mercato fittizio, un mercato che spesso eh, nasce e si sviluppa sulla base più di aspetti relazionali che non sulla capacità dell'impresa, di fare un prodotto che abbia un'appetibilità, che abbia un'applico un sul mercato, che abbia un giusto prezzo rispetto a quello che si offre, che catturi, conquisti una propria clientela, che eh, fidelizzi eh, sul mercato la propria clientela. Ecco, forse se una raccomandazione, un suggerimento darei oggi ai colleghi imprenditori, è lavorate più per il mercato, lavorate con un occhio al mercato, pensate che il vostro prodotto non si deve vendere perché conoscete qualcuno perché c'è l'opportunità di vincere una gara ma perché sia un prodotto privata, valido ma perché sia un prodotto che ha una sua colorazione sul sì. mercato sua che, che, che, che abbia un prezzo che interessa che abbia eh, qualche cosa in più di quello che possono fare i nostri concorrenti Le... e sì. l'innovazione in un sistema imprenditoriale deve essere uno dei motori principali io lo invito sempre a posizionarsi meglio perché se no si sente male la ricezione della sua telefonata dottore Artioli sì. e, e, mi senti adesso? Sì, ecco la sento sempre un po' china, se si sposta magari un pochino in più vediamo una pronto ci siamo pronto Sì? Ah, adesso ecco, si fermi pochi secondi, dottor Tio, non la voglio sequestrare. Ma io giuro che sono sempre fermo. Purtroppo eh, ma a volte la è La prossima volta con un numero fisso. Vabbè, non si preoccupi. Allora, entriamo subito nella fattispecie del... Io parlavo delle sue dimissioni giustificatissime, tra l'altro, perché c'era un'incompatibilità eh, tra essere Presidente Amat e quindi candidarsi poi, eh, per quanto attiene la Camera dei Deputati, con la lista del Presidente Monti. La scelta di, eh, di, della sua candidatura, ma guarda caso proprio con Monti, da cosa è stata Dettata dottor Artioni? dalla mani no, dall è, molto, è, è molto semplice: è un mio rapporto oramai consolidato con Luca Cordero di Montezemolo, che insieme ad altri, sì. ad altri pezzi che si sono accumulati un ragionamento comune e hanno avuto civica, eh, mi ha portato a trascondere l'impegno che hanno già in passato messo su Italia Futura all'organizzazione dell'associazione. a cui Luca Rospera di Monteprevolo ha dato vita per quattro anni con obiettivo quello di mai, stimolare la crescita del sistema eh, politico, sociale ed economico eh, italiano e poter naturalmente a, a trovarmi con nell'iniziativa nell del preso del Presidente Monti, con Montezemolo, con appunto, con, con Raffaele Boranni, con Olivero eh, della. Delle Acri eh, con la comunità di Sant'Egidio capitanata dalla famiglia del maestro Riccardi, che ha dato luogo a questo movimento politico di scelta civica. che oggi con un'ampia rappresentanza in Parlamento della quale io non faccio parte ma eh, credo che questo sia eh, complessivamente indifferente e in più eh, sta eh, certamente sviluppando un'azione politica che confidiamo possa essere utile a far crescere il Paese e soprattutto a riportare l'economia al centro l'economia e il sistema sociale al centro degli interessi di questo Paese Ecco, si sono fatte le elezioni non è successo niente di, di che tranne che eh, i grillini hanno portato al 25% Il proprio, il proprio peso specifico in Parlamento e al Senato e quindi un voto di protesta, tranne il fatto che il PD si arrocca. nelle proprie posizioni e non vuole dialogare con nessuno, forse vuole fare il governo da solo, non si capisce come, ma questo vuole fare, o il Presidente della Repubblica da solo le chiedo, eh, dottor Artioli, a conclusione di questa bella chiacchierata e eh, mi ha fatto veramente piacere averla ospite in trasmissione spero di averla presto, in altre occasioni ospite in trasmissione, perché lei è una persona Buon molto, bene. no no, eh, ha avuto delle esperienze straordinarie che può veicolare tranquillamente tra i mass media per informare meglio e far capire alla gente come funzionano certi meccanismi, eh, le chiedevo questo, dopo le elezioni, scelte. Civica nella regione Sicilia, la Civica a Palermo, cosa vi state cosa state facendo e cosa vi state prefiggendo di fare? Eh, l'esperienza è stata sicuramente positiva nell'aggregare tante persone normali, tante persone che si sono impegnate nella vita e nell'attività eh, delle più differenti, l'impresa nella, nella, nella funzione pubblica, nel commercio nell'attività eh, nella, nella, nell professionali e che hanno deciso di de dedicare destinare una parte delle proprie esperienze e del proprio tempo alla cosa pubblica da qui è eh, appunto scelta civica una, una scelta che mette in moto un meccanismo di soggetti che provengono dalla società civile non da un impegno Eh, politico consolidato ne eh, sono nato un insieme di relazioni, di opportunità, di, di si è consolidato un, una piccola rete di rapporti che sta continuando a lavorare, sta continuando a lavorare con un occhio attento alle prossime elezioni amministrative che si svolgeranno in Sicilia come in tutta Italia e eh, in qualche maniera teniamo eh, forte il collegamento con, la, con, la, con il movimento di scienza civica a livello nazionale che sta incominciando a, a muovere i primi passi in maniera eh, organizzata, dandoci un assetto di strutture, sulla, strutture diciamo, di vertice nazionale, a cui seguirà un assetto sul territorio che possa meglio interpretare e rap rappresentare. quella che è comunque la forte voglia di cambiamento che anche il fenomeno del Movimento 5 Stelle, Antigrino, ma un po' tutte le, le, le, le tensioni che eh, oggi nel sistema politico italiano si, si emergono ogni giorno, eh, richiede di interpretare e interpretare meglio. dottor Teoli che le devo dire lei un, io ho avuto il piacere di conoscerla, è un uomo meraviglioso per certi aspetti affascinante adesso i radioascoltatori ascoltatori o le non capiscano male nel senso che è una persona molto umile molto alla mano nonostante abbia ricoperto ruoli di, grandissimi, eh, di grandissimo prestigio e di primissimi piani ci auguriamo che il prossimo, nelle prossime occasioni politiche o amministrative eccetera potremmo avere il piacere di vederla impegnata perché di uomini così come, come lei e tanti altri come lei L'Italia, la nostra regione e, e ne hanno veramente bisogno. Io la ringrazio ancora per essere stato con noi, eh, dottor Artioli, e naturalmente mi auguro di poterla eh, rivedere e quantomeno riascoltare in qualche altra trasmissione eh, nell'arco dell'anno. D'accordo? Benissimo, volentieri, grazie dell'ospitalità e buon lavoro. Grazie a lei, in bocca lupo e buon lavoro anche a lei, eh, dottor Artioli. Linea alla regia, grazie. giorno qualunque li ricorderai amore che fuggi da me tornerai un giorno qualunque li ricorderai amore che fuggi da me con gli occhi di un altro colore mi dici le stesse parole d'amore fra un mese e fra un anno scordatele avrai amore che vieni da me fuggirai Tra un mese, tra un anno, scordate le atra, amore che viene da me fuggirà. Ricordo che siete sempre sintonizzati su CRM Predio, anche via streaming potete. Cliccare sul vostro computer www.cremeppirelio.it e lì vederci e ascoltarci. Ospite in studio Rosario Giaimi, che è un direttore di banda, ma fa il commerciante di professione, quello lo fa per hobby, ma anche per passione, soprattutto per passione. E abbiamo interloquito poco fa con un, uno dei più grandi personaggi della compindustria italiana, che grazie a Dio è siciliano come noi, di Palermo, il dottor Artioli, il quale ci ha ragguagliato sulle difficoltà degli industriali, su quelle che sono le Municipalizzate o le partecipate così chiamate, qui eh, come l'Amia e l'Amat, e quindi abbiamo capito. e in questo momento non è semplice l'attività né politica né tantomeno quella delle piccole e medie e grandi imprese, è un mondo un po' fermo da questo punto di vista con l'augurio come diceva Artiori eh, giustamente che eh, si possa o tornare al voto o fare un governo perché sennò non andiamo da nessuna parte, prima di riprendere il discorso dell'Irlanda, dell'amico Farnella e dell'amico Jaime che con la banda insomma un po' di gente è andata a visitare quella terra stupenda, meravigliosa, in occasione della festa del patrono del, de, de, dell'Irlanda, desideravo io ringraziare e eh, perché se no poi finisce che insomma devo correre alla fine devo ringraziare un altro sponsor eh, sarà molto veloce perito Ittica il meglio del mare perché? perché pesce freschissimo come le spigole orate i calamari, le insalate di mare già prefatte, i, i, i sughi pronti di sarde oppure di pesce spada soprattutto il venerdì di mattina li potete ritirare a Castelbuono in ehm, Eh, vi darò adesso l'indirizzo poi gli, gli mh, involtini di, mh, di spatola oppure di pesce spada gli spiedini di tutte le sei Insomma, avete veramente la facoltà di scegliere andateci perché il pesce è veramente freschissimo tre punti vendita a Castelbuono e due a Cefalù uno tra l'altro mobile l'ambulante lo trovate in via San Pasquale invece a Castelbuono eh, lo trovate in via Vittorio Menevere numero eh, 4 e a Cefalù invece lo trovate in piazza Cristoforo Colombo numero 8 zero novantadue -92 e Buon appetito. E per quanto attiene invece il problema che di questi tempi, ma sempre c'è stato, ma eh, ulteriormente, ultimamente bisogna ancora di più accentuare, perché la prima masticazione, la prima digestione avviene in bocca, avere denti sani in corpore sane, mentre i latini dicevano men sana in corpore sana, io dico eh, i denti sono fondamentali. Allora bisogna andare, se, se abbiamo dei problemi eh, dentari, da, nello studio della dottoressa Domizia di Fazio eh, che è una eh, specialista in ortodonzia ma c'è anche. Eh, insieme a lei l'odontoiatria quindi troverete l'odontoiatria e l'ortodonzia sono due cose distinte ma si occupano entrambi di denti la dottoressa Domizio Di Fazio è odontoiatra specializzata laureata eh, e quindi ha, ha tutti i titoli per poter lavorare sui nostri denti la trovate a Castelbono in via Sant'Anna all'8bis mi raccomando eh, il servizio che offre la dottoressa lo studio della dottoressa Domizio Di Fazio è a 360 gradi quindi se avete problemi di ortodonzia andate alla dottoressa di Fazio, è andato lo stesso in via Sant'Anna 8 perché oltre all'ortodonsia c'è la possibilità di curare i denti e di impiantologia, e tutto quello che attiene alla problematica dentaria perché c'è anche associato uno studio di odontoiatria, quindi vi ricordo studio della dottoressa Domizia di Fazio in via Sant'Anna 8 bis. un altro sponsorino e eh, questo lo dobbiamo dire siamo in primavera quindi chi ama il giardinaggio chi ama il giardinaggio chi ama fare la campagna farsi l'orto eccetera beh ha necessità di avere le attrezzature e allora bisogna andare come le motoseghe per tagliare i cespugli per tagliare eh, gli alberi secchi di, con una marca meravigliosa come l'Alpina per esempio oppure eh, con la centra assistenza c'è anche quello quindi se il vostro motosega si, si guasta beh andate eh, da Salamone Genovese SNC eh, a Cerda e troverete, troverete l'assistenza per il la vostro motosega, poi ci sono i zappa della Ford e eh, di altre marche se volete i prezzi sono veramente contenuti devo dire, per eh, l'irrigazione poi impianti a gocce, tubi tube di irrigazione eh, in generale ma soprattutto con l'ala gocciolante chi è pratico sa di cosa sto parlando eh, c'è tutta la raccorderia per fare questi impianti così di avere il tubo in mano e passare tutta la giornata ad innaffiare, quindi voi fate un'altra cosa mentre l'impianto a goccia o con le aree gocciolanti vi innaffiano il giardino oppure l'orto. Poi abbiamo il eh, per il tempo libero abbiamo i quad per potervi divertire, andare in campagna, in montagna, vicino ai fiumi, insomma passare un po' di tempo libero. I quad sono quei quattro ruote, quattro rotomotrici, quei motori quattro rotomotrici che sono straordinari e vi potete anche divertire. Tutto per la campagna, quindi dalle forbici all'accetta, all'ascia, chiamiamola come volevamo, oppure. alla runcola, alla falce tutto quello che vi necessita lo trovate in via Roma numero 75 telefono 091 899 1350 Salomone è Genovese vi vende anche le stufe a pellet e a legno fino al 30 giugno con lo sconto del 50%. La marca è favolosa, la nordica. Non abbiamo altro da dirvi. Quindi per il prossimo inverno buon riscaldamento e buona primavera eh, con le attrezzature. Eh maestro, lo so, lo so. Eh beh, la concorrenza bisogna anche eh, del, di Salamone e Genovese in... Eh, ah, vi do anche l'indirizzo www.salgen.it così capirete di cosa stiamo parlando. Grazie a quest'altra impresa. Torniamo invece a parlare Eh, con il maestro Jaime stavamo parlando di band di come si costituisce l'amore che aggrega che è la musica poi no la passione per sì. la musica io dicevo i piattini no? i coperchi delle pentole a casa cimpanpa perché questo è il suono che io percepivo tutti i genitori proprio, il ragazzini <ride> che <ride> ti girano per i corridoi zun zun zun zun, zun ah vuoi finire <ride> eh, però è piacevole insomma è piacevole eh, fino a un certo punto sì poi diventa allora, insopportabile proprio tu ce... non studierai mai musica ecco perché perché è una cosa come tu non fare mai calcio Esatto, e poi in realtà escono fuori escono fuori dei campioni sia nel mondo musicale eh, dei grandi artisti allora e... una delle primarie importanze delle bande è proprio questa dove mai deve venire fuori un musicista se no non si pesa dalle bande ma ti dirò di più io ho avuto il piacere di fare un'intervista a Danilo Sacco a Castelbuono e lui diceva che per far musica, per far crescere i giovani sia con le bande ma anche come i complessi che comunque tolgono gente che si ubriache, che esatto. va a giocare l'Hot Machine e gli dà altre, altre prospettive se non ne remunerative cioè non, non dal punto di vista economico ma quantomeno morali e lui diceva questo basta una stanza ogni comune ha la possibilità di dare una stanza a titolo gratuito no? a questi giovani e c'è sempre un musicista più bravo uno che se ne intende perché può istruire gli altri a, a, a cos'è la musica a cosa sia il canto eccetera e portare no? avanti questa grande realtà sì mentre se non ci fosse questa possibilità saremmo Giacomo Bianco Bianco eh, Bianco, bianco. e eh, tu a proposito hai un figlio Due. due figli tutti e due maschietti tutti e due maschietti eh, i tuoi figli ti seguono nella... assolutamente no eh beh, è perché si torna al discorso di questi ragazzi che a casa ti girano per la casa con i coperci basta allora arriva la moglie che dice basta <ride> no, dicevo che è un personaggio già se chi ci sta seguendo in streaming insomma vede che lui è una persona amabilissima ma ha questo eh, questo spirito come dire goliardico che poi nella banda insomma serve anche perché la musica è una cosa seria, ma se la fai troppo seriamente poi i ragazzi si stancano allora bisogna dare il dolce e l'amaro se così si può dire no? Eh, diciamo e lo mettiamo pure fra i problemi questi perché tu inizi questa fase di studi sia per divertimento per piacere, per passione diciamo questa passione, ma la passione è una cosa che devi scovare, non è una cosa che l'abbiamo detto poco fa non pensi, io domani mattina voglio fare il musicista, è una cosa che devi coltivare la devi tirare fuori E purtroppo se non ci sono le possibilità le strade per uscire e mostrare... i soldi anche ultimamente i comuni hanno anche difficoltà a mantenere soldi... il bando no? o i comitati diciamo che è tutto un fai da te anche questo perché sono i genitori che devono contribuire a queste spese perché i comuni fa parte anche della trasmissione che stiamo che stai conducendo cioè parlare di banda il comune, la banda ti aiuta sì, anzi noi siamo stati siamo molto fortunati abbiamo una struttura tutta nostra sarebbe il centro sociale che ci a finale dove facciamo le nostre attività costante tutti i giorni, dalle lezioni ai ragazzini, alle prove generali con il a tutta la banda, dove facciamo le nostre attività musicali, abbiamo questa realtà, sta fortuna che il comune ci dà questo edificio. Ci sono molti paesi sono disagiati, non si riesce a trovare un posto dove poter fare lavorare questi ragazzi. senti Invece I parliamo parliamo dei costi chiari. Eh, poi di questi tempi, figura se non ci sono costi per i genitori. Molto si molto molto... ci buttano se ci credono perché vedono appunto quello che ho detto, tutto. Gli ragazzi dal slot machine da, da Facebook beh, la paura eh, della droga e dell'alcol dell eh, è abbastanza pesante. Eh, sì. Dunque, a un certo punto, un giorno l'eclettico amico mio eh, Enzo Farinella eh, dicevo sì. prima che fa molti gemellaggi. Ha gemellato Rasci, sì, non sì, San Mauro. Ha gemellato Poldi, Naganci, che è il paese suo d'origine. Lui vive eh, a a Dublino dove ha una bella università dove insegnava italiano letteratura italiana ai dublinesi e anche agli italiani che vivono a Dublino ex ex diciamo gesuita cioè lui sì, non ha proseguito gli studi teologici okay. però ha una forbitura culturale fa dei simposi in giro per il mondo del eh, scambi culturali con gli altri paesi ha pensato lui è una persona straordinaria cioè un, una, un cervello elaborante di continuo no, di idee è incredibile io ho vissuto con lui questi quattro giorni una persona Una così dinamica all'età sua, me lo auguro di essere anche così. siete arrivati veramente. a Dublino in occasione della, della festa del di San Patrizio. questa parata del... di San Patrizio, sì, veramente una proposta, lui me ne parlava da anni. Dobbiamo riuscirci, ci dobbiamo impegnare. Ci siamo riusciti. Bene, cosa, Quindi... vi, siete, cosa vi siete portato dall'Irlanda e cosa avete dato all'Irlanda in questi quattro Beh, giorni? Beh, noi siamo partiti partendo dalla Sicilia, dovevamo andare in questa altra isola. Eh, siamo partiti con un repertorio parliamo del nostro repertorio tutta musica nostra i nostri autori siciliani della musica partenopea insomma dovevamo arrivare con pezzi dove la gente sicuramente si metteva a dondolare con i brani che facevamo E ci ha organizzato un tour eh, di concerti, siamo stati a quattro giorni tipo, in centri commerciali grossissimi, siamo stati in un ospedale per disabili, dove è stato fantastico L'esperienza, il massimo dell'esperienza è stato per me suonare alla Guinness in questo grosso edificio e la Guinness Store è la Guinness. La Guinness Story, un edificio dove è la vecchia fabbrica del, di questa famosissima birra nera, scura ah. della Guinness appunto sono sette piani di manicomio, che ti devo dire <ride> la gente che ho visto là quando siamo arrivati la mattina non siamo entrati dalla porta di servizio da dietro ma c'erano code chilometriche già dalle 7 del mattino noi abbiamo avuto questa fortuna di avere il palco montato i ragazzi hanno messo su Facebook tutte queste foto sono fantastiche. per me è stata una esperienza veramente fantastica come andare a dirigere l'orchestra della scala quindi questa tradunione tra noi siciliani e gli irlandesi c'è insomma eh, questo afflato no questo eh, modo di volerci bene nonostante la distanza chilometrica che c'è tra noi geografica che c'è tra noi e l'Iranda pensavo a un pubblico molto Freddo? sì anglosassone no no no tutt'altro invece no molto i ragazzi che lavoravano nei pub la sera era molto gentili, pronuncia problema lingua allora per chiedere una birra io ci mettevo un'ora lì a scherzare così ma questi erano tranquilli però la musica l'hanno seguita tutti perché la diversato. musica abbiamo colpito con i nostri pezzi siciliani da Shuri Shuri a Vittina Crozza questa ah, è stata travolgente proprio bello, bello, ha bello. coinvolto milioni di persone durante la parata di San Patrizio a Dublino la domenica E là eravamo a confronto. partecipavano bande di tutto il mondo, la maggior parte molto americane. Dietro di noi c'era una banda di 240 elementi. Aie. Questi, per riscaldamento, <ride> noi per riscaldamento, insomma, facciamo quattro notine. Così buttiamo quattro notine e già strumento è pronto. Loro erano orchestre universitarie, tutti da licei musicali. iniziano con Gershwin tu sei ah, no, no, no. questi riscaldamenti ci sparano Gashwin dietro di noi 240 elementi sembrava la Dublino tremava credetemi Dublino tremava eh. Beh, <ride> da, certo dalle sonorità di 240 strumenti che ti suono, professionisti che suonavano poi Gershwin insomma a un certo punto vedevi i miei ragazzi che tremavano mentre questi è si riscaldano no? E detto, noi come ce la giriamo adesso <ride> il nostro repertorio è imbarciabile le marcettine che sentiamo durante le sfilate nostre nei paesi una strategia è stata mettere una crozza e sciure sciure guarda abbiamo coinvolto Dublino dietro di noi a ballare a fare si trenina a fare la nostra tarantella a girare bello, hanno posato tutti gli strumenti le divise folcolistiche che hanno divise veramente noi abbiamo vediamo le nostre bande sono quasi vestiti noi giriamo no? Sì, sì, no, sembrate carabinieri la... poliziotti insomma, ma no è... quasi vestiti siamo ancora meno le Nel giacchettine loro invece avevano le divise veramente folcolistiche questi cappelli con queste piume gli sì. strumenti pure tutti di qualità noi abbiamo strumenti un pochettino arrangiati Eh, ma la nostra figura la facciamo sempre ma guarda come. veramente c'erano cinque premi in questa sfilata e voi avete vinto qualche premio? c'erano cinque premi su 18 bande di tutto il mondo noi abbiamo preso uno di questi premi beh, uno di questi beh, cinque beh, e questo... dobbiamo essere fieri perché insomma voglio dire fieri perché siamo stati là a rappresentare la Sicilia Pollina, la Sicilia, l'Italia era l'unica banda e italiana e le Madonie e le, le Madonie. Madonie non dimentichiamo sì, sì, ti sì. fermo un attimo perché oltre l'associazione Eh, Valdemone tra i due comuni tra San Mauro e Polline ma c'è anche eh, una storia straordinaria perché la Valdemone insomma eh, ha una, una storia antica che riguarda sia l'uno che l'altro sì. comune e poi non, non si ferma lì per cui se la Valdemone fino a Tusa, Marina quella è tutta la Valdemone perché eh, cosa significa Valdemone? E dunque gli arabi quando conquistarono la Sicilia eh, distinsero in tre grandi regioni la Sicilia stessa per dominarla ancora meglio per averla meglio sotto controllo, c'era Valdemone Val di Mazara e Val di Noto. Ecco le tre grandi regioni sociali, regioni storiche così chiamate eh, che noi in Sicilia abbiamo. Ti fermo un secondo, devo dare linea alla regia al rientro. Cominciamo a salutare, ma con te parleremo sicuramente in altri momenti, sia di musica che di viaggi. Perché no? Vieni alla regia. E allora, Big Ben sta dicendo stop. Mancano esattamente tre minuti alla conclusione di questa ennesima puntata di Cartapende. Vi ricordo che in studio, eh, insieme a me, c'è l'amico Rosario Giaimi, eh, di finale di Poldina, il quale si occupa di, di altro, fa il commerciante, ma si occupa anche di banda, di musica, eccetera. Ci stava raccontando quello che ha visto e ha vissuto in prima persona, insieme al gruppo della, della banda e dei altri amici che sono partiti alla volta del, di Dublino per questa grande festa con tantissime bande nordamericane, soprattutto molto goliate. molto ben vestite con tromboni ottoni tutti lucidati insomma una cosa meravigliosa prima di farti dire altre due cose e poi passare ai saluti volevo ringraziare il turismo la collina del Nibbio pensate la collina del Nibbio lo trovate eh, vicinissimo basta scendere basta svincolare eh, a, a, a Santo Stefano di Camastra e andate incontrare da Pantano Policariti a Reitano che poco sopra poco prima di arrivare a Mistretta il telefono è 0921 338034 o 328 otto Perché vi invito ad andare a visitare questa azienda? Perché intanto all'interno di questa azienda agroturistica c'è un percorso artistico straordinario, ci sono dei pittori, ci sono gli, degli scultori che fanno delle, un percorso vero e proprio, e quindi potete già diriziarvi, se amate la cultura dell'arte, eh, a visitare questo posto, poi c'è una piscina, per cui sai, se vi secca scendere a mare, perché magari non, non vi va, potete rimanere lì, ma poi si mangia bene, su prenotazione mi raccomando, cioè telefonate prima di andarci, prenotate perché ha dei piatti straordinari come per esempio i cannelloni ripieni, i maccheroni di ragù di cinghiale che sono favolosi e le costolette e non solo di agnello, ma anche le costolette cinghiale nero suino dei nebordi che è qualcosa di spettacolare. Poi non ti dico i dolci, ci sono delle paldine fatte con di ricotta e condite con oddio, non mi viene in questo momento. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, non è che è cocco, col cocco, no? O la ricotta soffritta col cocco che è qualcosa di spettacolare. dovete andarci lo trovate vi dicevo prima incontrate a Pantano Policariti in Reitano svingolate come se dovesse andare voi a Santo Stefano di Camassa tornate indietro percorrete circa 6-7 km poco dopo insomma trovate tutte le insegne che vi porteranno in questa azienda ne, ma anche delle stanze ben accessoriate potete fare anche trekking a cavallo se volete ci sono una, una vista sul mare sarà anche delle isole che si possono intravedere ma avete la possibilità di mangiare bene genuino in un posto Tranquillo, super accessoriato, non vi manca nulla. C'è anche i quad, quei famosi quad che vi possono portare in giro. E poi il percorso: non solo enogastronomico, ma anche il percorso che dicevo prima, artistico, che è straordinario. Quindi telefonate, visitate questa azienda 0921 33 80 34 328 47 34 286. Oppure /www.locolina. del Nibbio.it info chiocciola la collina del Nibbio.it ecco, più di questo non posso dirvi vi dico soltanto andateci perché ne vale veramente la pena a chiudere l'ultima quindi avete dato tanto eh, di Sicilia ai dublinesi e i dublinesi vi hanno accolto in maniera calorosa applaudendovi quindi assaporando questo po' di aria siciliana no? veramente quindi sì, soddisfatti soddisfatti tantissimo, tantissimo avete vinto anche un premio quindi qualcosa abbiamo di spettacolare abbiamo portato anche eh? un premio adesso è un piatto d'argento una stella d'argento poi le targhe abbiamo ricevuto dove abbiamo fatto i concerti ma la cosa più grande che porto a casa è l'entusiasmo dei ragazzi che è quello che mi serve per andare avanti Beh. veramente ringrazio questi ragazzi che mi, hanno, mi danno questa possibilità perché altrimenti sarei là dietro un bancone a fare il commerciante come tu mi hai nominato Mentre ho soddisfazione che mi fanno crescere tanto, mi danno tanta voglia per crescere, grazie a questi ragazzi. e ogni tanto eh, la nostra Sicilia si fa bene apprezzare sì, all'estero, sì, non soltanto per sì. mafia per altre porcherie ma, ma per cose serie no. e per sai, cose belle sai prima vende. qualche anno fa si usciva appena si nominava Palermo la Sicilia insomma ti facevano la battuta con l'accento inglese Beh, cioè, sì. mafia, mafia, mafia Sicilia, Palermo mafia invece adesso non si, grazie a Dio niente, di questo veramente non c'è stato nessuno che ha fatto un cenno gli scambi diamento. culturali a volte servono anche a questo servono, servono Eh, Rosario io ti devo fermare il tempo a nostra disposizione scade in questo momento ti ringrazio io ringrazio voi veramente di questa bellissima opportunità fa parte di questo pacchetto di Dublino veramente è stata un'occasione per Beh, si parlava di bande perché è giusto parlarne è un mondo artistico anche quello dentro. Il... sono contento di questa occasione che ancora mi avete dato ma non sarà allora solo questa colonia. perché il firmamento musicale è variegatissimo bene, e tra bene. questo io includo in primis perché ho un ricordo del mio infantile la banda che è qualcosa di straordinario per che mi ricorda la mia infanzia no. e la seguo sempre con passione. Grazie ancora al maestro Rosario Giaimi saluto a tuoi ragazzi. Saluto finale di Polline. Pollina e Pollina. e sicuramente avremo occasione di poterci rivedere in un'altra occasione Sarà per riparlare magari di qualche piacere. altro giro Bellissimo. perché no lo Glooms Day eh, ci siamo lavorando e eh, ci so stiamo eh, pensando, so, Ehi, teniamolo io, per adesso in segreto speriamo ma che sia un buon viaggio deve essere il prossimo obiettivo salutiamo no. anche l'amico Enzo Farinella che è promotore di tantissime iniziative da parte di Filippo Gros è tutto per questa puntata e vi rimando alla differita di domenica alle 9.30 poi se volete in podcast repliche potete risentire la trasmissione se vi fa piacere altrimenti un grossissimo abbraccio e soprattutto Tutto, buon weekend all'insegna e ci auguriamo del bel tempo. Così andiamo a stare, ci, ci rilassiamo un po'. Un bacio a tutti da Filippo. Grazie ciao, ancora ciao. a Santi Genovese, alla console, alla parte tecnica, a tutti quanti voi. Buona giornata e a risentirci. Abbiamo trasmesso carta e penna. Programma di informazione a cura di Filippo. Glu